Bai eta egileak berak erran duenaz arrisku bat hartu du lan hau egiterakoan Errango dugu lugorria edo barbetxo espainolez denbora batez landatu gabe guzten den soroa edo lur eremuaren prestaketari deitzen saiola. Soroak emankortasuna eskura dezan eta Natxo Monterok bere lugorri propio bat egin barzuelaren beharrak ekarrita burutua du bere azken obra zerotik hasi eta eramanduen prozesuaren emaitza erakutsiz. Laia Cabrerorekin oltsa gainean testutik helduko badiote ere batez ere dantzatik duen obra honetan umorea. Atzian utzigabe sorkuntza prozesuei buruzko gogo eta bat eh, dakarkigu Natxo Montero kala kontatu dugu. Nolabait egiten dugu gogo, gogo, gogo eta bat, hori, ba eh, prozesu iburuz, eh, zeta zelan posizionario ditzen Garagusorzaioek egiten, gara egiten dugun lanaren aurrean, ez? Eta kasu horretan, ba, nire nire lanaren inguruan egiten dugu kritika eta e, arnazketa handi bat, ez? Ba eman alia bururatu eta jakizue Natxo Montero danzariadekin egoteko aukera ere duzuela. <totipa>